Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: Jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kibien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi: Kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin Perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi. Taas Perkele otti hänet kansansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana, sillä kirjoitettu on. Herra sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman. Silloin Perkele jätti hänet. Ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta. Mutta kun Jeesus kuuli, että Johannes oli pantu vankeuteen, poistui hän Galileaan. Ja hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla, Sebulonin ja Naftalin alueella, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esajaan kautta, joka sanoo, Sepulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea. Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andreaan, hänen veljensä heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Ja käydessään siitä eteenpäin, hän näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin Sepedeuksen pojan ja Johanneksen, hänen veljensä, veneheissä isänsä Sepedeuksen kanssa, laittamassa verkkojaan kuntoon. Ja hän kutsui heidät. Niin he jättivät kohta venheen ja isänsä ja seurasivat häntä. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan. Ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, tautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous Galileasta ja Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta ja Jordanin tuolta puolen.